Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Голос Фолянту. З вами Ярослав Макеєв. Зараз ви почуєте цікаве оповідання, і я бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. Так ви не пропустите вихід нових відео. Також пропоную вам підписатися на мій перший канал, на якому великий архів вже озвучених мною класичних творів. Посилання в описі. Дякую! Вільям Тревор У четвер Місіс Ненсі Сімпсон, яка терпіти не могла це ім'я і воліла бути Ненсі Леп'юічі Ненсі Дюморі, прокинулася грудневого ранку. У сю ніч їй снилися далекі часи, коли її звали Ненсі Дос, і вона ще не була нічиєю дружиною. Оркестр грав «Ти моя квіточка», а вони стояли в ряд, вишкірившись у посмішці за лаштунками Олдгейті. «Ти моя квіточка, я твоя бджілка. Чи ця пісня називалася інакше? «Дим виїдає очі» теж колись мала іншу назву. Принаймні так казав Лорі Гендерсон. Хоча, Боже святий, Лорі за все життя й слова правди не мовив. І з цими піснями ніколи не вгадаєш. Взяти хоча б, якщо ти моя єдина. Це справжня назва, чи повна версія звучала, якби ти була єдиною дівчиною у світі, а я єдиним хлопцем. Пам'ятає, як всю ніч сперечалася із Лорі до хрипоти про це. Ще в трупі місіс Томр у Макклсфілді. Чи то 1949-го, чи то... 1950-го? Ні, таки 50-го, бо невдовзі після того Лорі подався до Лондона. Здається, працював барменом на британському фестивалі. Він покинув групу Місіс Томер, і вона не бачила його 9 років. Ні, звісно, це був 1951-й. Адже фестиваль був саме того року. Вона встала і заходилася фарбуватися. Часто думала, що нема нічого кращого, ніж сидіти в петельній спідниці перед дзеркалом і творити собі нове обличчя. Вона припудрила губи і усміхнулася. Їй згадався Фіц, сьогодні ж четвер, а вони вже звикли обідати разом щочетверга. «Боже, Ненсі!» Вигукнув він, коли півроку тому випадково побачив її біля вітрини магазину Пітер Джонс. Тоді вони випали чаю і наговорилися до схочу. «А вже ж, чом би і ні?» – відповіла вона на його пропозицію зустрічатися регулярно. «У нас із тобою справді є що згадати, – здається, – сказала вона тоді». Вона мешкала в Патні, у вікторіанській будівлі з червоної цегли, з вікнами на річку. Поруч стояв великий старомодний готель Скіпатер, де зазвичай зупинялися іноземці комі жери, а ввечері в барі часто пили мешканці її дому. Коли відбувався турнір в Імблдону, тут жили зірки світового тенісу. І ті, що сходили, і ті, що вже погасли. Їй подобалося сидіти в готельному холі і дивитися, як вони заходять і беруть ключі на рецепції. Одного разу вона бачила того самого німця, що років десять тому грав у фіналі, і їй було приємно думати, що в скіпатрі колись зупинявся сам Макенрой, хоч тоді він ще не був знаменитий. Щороку з вікон своєї крихітної квартирки вона спостерігала за змаганнями звесловання – хоч насправді вони її не цікавили. Просто було приємно бачити, що до Патні з'їхалось стільки людей. Добре, що, бодай раз на рік, навесні, у суботу, Патні стає центром Всесвіту. «Фіт зараз у потязі», – думала вона, ідучи до метро через міст. «Той самий, де впіймали крісті, убивцю стількох повій». Той щойно повечеряв у закусочній Лесі, якби його не схопили переодягнені поліцейські, напевно, тієї ж ночі вбив би ще когось. У газетах писали, що він одразу пішов із ними і не пручався. «Ну романтик ти, Фіце», – не раз казала вона йому. «Та він і досі такий. Зустрічі по четвергах – це на нього так схоже». Тільки він міг би спеціально їхати потягом із узбережжя, а потім назад. Під час війни вони були одружені чотири роки. Пригадавши все це і бажаючи прогнати спогади, вона почала наспівувати щось собі під ніс. Його рідня тоді вирішила, що він з'їхав з глузду, а вона його відразу зрозуміла. Він привів її до їхнього маєтку у Воркшері, до великої вітальні з роялем у кутку і його сестра з матір'ю, побачивши її, жахнулися. «Не смій!» – вирощала за дверима того ж вечора сестра. «Ти що?» – геть глузду з'їхав одружитися з дівчиною з кордебалету. А він таки одружився, і їм довелося змиритися. Коли він вперше її помітив, вона виходила на сцену Олдгейті в ролі соняшника. Згодом він не пропускав жодної вистави за її участю. Щовечора приходив, казав, що є в ній щось крихке, беззахисне, і без його турботи вона загине. Коли вони знову зустрілися півроку тому на Ріджен-стріт, він сказав щось подібне, мовляв, яка ж вона тендітна. Вона бачила, як він розглядає її волосся, колись м'яке і світле, тепер із жовтуватим відтінком, раніше було гарніше. Але про волосся він нічого не сказав. Фіцбуви із тих, хто говорить тільки про добре, а про погане мовчить. Навпаки, мовив, що вона зовсім не змінилася. Його аж хлоп'ячий захват охопив, коли він почув, що вона сміється так само, як і раніше. І не раз казав, що тримає келихи і цигарку вона і досі якось по-особливому. Не так, як усі. «Тобі й холодно». Сказав він їй тиждень тому і нагадав, як завжди сварився, що вона легко вдягається. Він так і не збагнув, що теплий одяг їй просто наличить. Він, правду кажучи, теж майже не змінився. Та сама військова постава майже жодної сивини, обличчя, як і раніше, засмагли мідного кольору. Не обрюс, не ссохся, а засмага рівномірно вкривала все обличчя – навіть лоб із залисинами. Ті самі, як колись, випрасувані костюми, той самий солдатський крок. За цей час він одружився з якоюсь іншою жінкою, а вона після 23 років шлюбу взяла і померла. «Як ти, Ненсі?» – поцікавився він, коли вони сіли за столик у траторії Сан-Мікеле. «Що нового?» – вона сміхнулася і злегка знизала своїми тендітними плечима. Нічого подумала, але промовчила. Була одна роль, про яку вона чула і на яку сподівалася, але згадувати про це не хотілося. Ролей вона давно вже не отримувала. «Мені форель з мигдалем», – сказав він, переглянувши меню. «Ти теж візьмеш форель?» Вона знову усміхнулася і кивнула. Жила вона на аліменти, Її утримував не він, а останній чоловік, Сімпсон. Вона запалила, любила палити за їжею. Іноді затягувалася, ледь устигнувши прожувати шматок. «Знову раз так крутять по телевізору», – сказала вона. «Таке смішне, сил немає». Вона й сама не знала, чому йому зраділа. Думала, що він не здогадується, але, проїхавши в першу відпустку з фронту, він одразу все зрозумів. Тоді вона пообіцяла, що більше цього не буде. Била себе в груди, казала, що від війни голова обертом, що хотіла відволіктися. Так за нього переживала. Уже під самий кінець війни, коли він знову проїхав у відпустку і знову застав її з іншим, послідували нові обіцянки. «Крім тебе, Фіце», – схлипувала вона, щиро вірячи в те, що казала. «Я все одно нікого не зможу покохати». Але на початку 1948 року він з нею розлучився. Згадувати ті часи не хотілося, особливо в його присутності, коли він був такий лагідний, такий уважний. У відповідь і вона вирішила поставити йому запитання. Чи пам'ятає він мелодію з пишного ярмарку? «Чудова річ» і, звісно, «Весняна лихоманка» з того самого фільму. Вона наспівала мелодію. «До весни ще далеко. Пам'ятаєш?» Потім вона поїхала до Канади з ділашем. Її чоловіком він став уже там, у Канаді. У Канаді, а згодом у Філадельфії, вона прожила загалом тринадцять років – а коли зібралася назад до Англії, двоє її дітей, хлопець і дівчинка, відмовилися їхати з нею. До Еділаша вони прив'язалися більше, ніж до неї, і їй тоді було дуже прикро. До того ж, у суді її звинуватили в бракові материнської турботи. Теж нічого приємного. Іноді діти писали їй листи, але чим вони зараз займаються, вона не знала. «А я буду поряд. Пам'ятаєш, я буду поряд?» І вона знову дуже тихо наспівала цю пісеньку. «Мені байдуже вже, кохаєш ти чи ні? Не пам'ятаєш, хто її виконував?» Він похитав головою. Офіціант приніс форель, і Ненсі йому усміхнулася. Варто було їй півтора місяці тому, коли четвергові обіди з Фіцем почали трохи набридати, кинути оком на нового офіціанта Траторії, як вона одразу ж ожила. У четвер ввечері, коли вони сиділи з келихом вина в холі готелю Скіпатор, їй раз у раз згадувалася його люб'язність і гарне обличчя. «Так, у ньому було щось сумне», – часто повторювала вона собі, сидячи в холі. У тих його темних південних очах крився навіть якийсь біль, туга. «Яка чудова форель», – сказала вона, не припиняючи усміхатися. «Дуже дякую вам, Чезаре». І колишній чоловік тим часом говорив про щось інше, але вона його не слухала. Їй згадався воєнний час і молодий льотчик, вилетий Чезаре, якого їй тоді страшенно хотілося. Хотілося, щоб запросив її на танці, а він не запросив. «Що?» – пробурмотіла вона, раптом згадавши, що Фіц її щось запитав. Він повторив. Запитання було цілком традиційне. Він ставив його майже щочетверга. Чи планує вона залишитися в своїй квартирі в Патні? Чи звикла до неї? Це запитання з'явилося після того, як вона якось невідомо навіщо – Обмовилася, що квартира тимчасова, що має відчуття, ніби довго впадь не проживе. Усю правду вона сказати не могла, принаймні Фіцу. Не могла ж вона зізнатися, що досі сподівається, ніби старий Робін Райт зрештою покличе її до себе. Ще трохи поскрепить і покличе. Чомусь вона вірила в містера Райта. Завжди в нього вірила і чомусь вбила собі в голову, що колись він увійде в хол готелю «Скіпетер» і забере її з собою. Увечері в себе в квартирці або в куточку готельного холу вона дивилася телевізор, і на душі ставало сумно. Їй дуже не вистачало подруги, близької подруги, з якою можна було б поділитися всім. Та, зрештою, їй раніше бувало нуднувато, завжди чогось бракувало. Казав ж їй Лорі Гендерсон, що нудьга, як диявол, пожирає її зсередини. «Дуже дякую», – знову сказала вона, бо Чазара елегантним рухом виклав їй на тарілку поруч із форелю гірку зеленого горошку, Тільки вона так може взяти і закохатися в офіціанта. «Обіцяєш собі жити розумно, правильно?» І раптом ні сіло, ні впало» починаєш сохнути за абсолютно непридатним хлопцем, який до того ж удвічі молодший за тебе. Хоча їй ніхто не дасть 59, що найбільше 40, а то й 38, так сказав один тип у Скіпатрі місяць тому, коли вона попросила вгадати її вік. На жаль, між цим типом і містером Райтом прірва. «Я давно хотів тебе спитати», – продовжував Фіц. Вона усміхнулася і кивнула. Офіціант точно зрозумів, що вона на нього поклала око. Сумнівів у цьому не було. Вона вміла чудово підморгувати, ледве помітно, ледь прикриваючи одне око. І так природно це виходило. «Ти жахливо смішно підморгуєш», – казав їй Еді Лаш. «Геніально виходить», – хвалив її Сімпсон. Або то був не Сімпсон, і навіщо вона тільки за нього вийшла? Поводився по-хамськи, і пика в нього теж хамська. Ти собі просто не уявляєш, яке це задоволення порпатися в саду, мурувати стіну. Ніколи не думав, що зможу збудувати стіну. Він прожужжав їй усі вуха про свій дім на узбережжі. Про квіткові клумби, про плющ, який оповив грати, що відгороджують будинок від світу. Справжній рай. Він страшенно пишався всім, що зробив, і мав на те всі підстави. Сад він заклав буквально з нічого. Цей сад навіть якусь премію здобув. Чи то як найкращий на південному узбережжі, чи то взагалі у світі, чи ще щось. «Діми з садом я міг би вигідно продати. Вже я починаю про це замислюватися». Вона кивнула. Чезаре спритно збирав тарілки зі столу, де обідали четверо бізнесменів. Усі четверо огрядні, рум'яні і безперечно одружені. В одружених чоловіків особливий, ситий погляд. Це видно одразу». За сусіднім столиком сиділи немолодий чоловік, теж, вочевидь, одружений і зовсім юна дівчина. Напевно, удвічі молодша за нього. А поруч – ще одна парочка. У них обох вигляд такий, ніби щось задумали. У центрі залу, біля таці з салатами і фруктами, за великим столом сиділи шестеро – чоловіки і жінки. Цю компанію вона вже бачила тижні-два тому... Тоді вони обговорювали покриття тенісних кортів. «Коли вдається зробити саме так, як хочеться», – сказав Фіц, – «інтерес зазвичай зникає». Метр Дотель покликав іншого офіціанта, повного італійця, ще молодшого за Чезаре. Вони навіть не знали його імені. Але Чезар, який саме виявився вільний, першим звався на поклик і, вигукнувши «Пронто-пронто», жваво поспішив до нього. То ти таки думаєш продати будинок, Фіце? Ще не вирішив остаточно. По четвергах він часто розповідав їй про жінку, з якою одружився. За його словами, вона була надійною, відповідальною людиною. Тільки все життя хворіла і не могла мати дітей. 23 роки прожили разом, чималий строк. За стільки часу всяке трапляється. А потім вона померла. Усе життя мене мучила короста, – пожалівся Фіц. І досі, хоч уже за шістдесят, не минає. Та тобі ж ніхто не дасть стільки, – машинально відгукнулася вона, стежачи за тим, як офіціант обслуговує компанію за великим столом у центрі залу. Вони замовили стейк на кістці, фірмову страву Сан-Мікеля. Фіц сказав ще щось, але ці слова пройшли повз її свідомість. «Часто думаю, що добре було б жити в Лондоні», – долинуло до неї. Фіц не зводив із неї очей, чекаючи на відповідь. «Життя тебе добряче пошарпало», – сказав він їй, коли вони зустрілися вдруге. Тоді він довго вдивлявся в неї, як і зараз, і повторив цю фразу двічі. Вона пояснила йому, що всі актриси так живуть, завжди на нервах, постійно в очікуванні. Раптом дадуть ту чи іншу роль. Живеш у вічному страху, що відмовлять. Така вже професія, сказала вона тоді, легко не буває. А от у нього виходило. Життя його не лише не било, а й складалося якнайліпше. З тією найнадійнішою жінкою він був як за муром. Жив собі в будинку біля моря і горя не знав. Хоча, звісно, з її хворобами вона теж не була подарунком. І з хворими важко жити. Щойно вона віддала богові душу, як йому стало нестерпно себе шкода. І, не дивно, бідолашний фіц. Спершу він страшенно страждав від того, що друзі на вечірках знайомили його з самотніми жінками. Вдовами, старими дівами, огрядними, недбало вдягненими. Сіренькими. Якось у четвер він розповів їй про це А іншого разу зізнався, що за рік після смерті дружини Звернувся до шлюбного агентства, де йому запропонували жінок молодших Але це нічим не закінчилося За чашкою чаю в Цейлонському центрі перша кандидатка розповіла йому Що її покійний чоловік був високим чиновником у хімічній компанії що її старша донька вийшла заміж за австралійця, син працює в поліції Гонконгу, а молодша донька вийшла за стоматолога з Вустера. Весь вечір вона не змикала рота, чого тільки не набалакала. Навіть зізналася, що не переносить спеки і що в неї пітніють ноги. Іншу жінку він запросив на нову постановку «Тримай порох сухим, Енні». А ще одну повів до бару, де та менш ніж за півгодини почала сипати міцними словами. Бідолашний Фіц. Він завжди був просто солдатом. Вона б його попередила. Шлюбні агентства.